Sista april är en speciell dag för Sveriges studenter. Klockan tre är det påtagning, och då åker alla sorter studentmössor på. Från de mest skulnade till de alldeles snövita som de nybakade studenterna bär. Och det är dags att sjunga in våren. I universitetsstaden Uppsala samlas många studenter för att, som traditionen bjuder, springa backen ner från biblioteket Carolina viva, Och vem ska vi rapportera från Uppsala om inte Uppsaliensaren Gösta Knutsson? Detta är Uppsala, Valborgsmässiga 1943, klockan 14.59. Eller för att uttrycka sig lite mer mänskligt, en minut före klockan tre. Jag håller till på ett fönsterbläck, en trappopp i Göteborgs nation. Och har god utsikt över hela Drottninggatan, det så kallade draget. Här är det fullt med folk. Man kan nog räkna dem i tusental glada människor. Ända uppifrån Karolinabacken och ner till Fyrisån. De flesta är barhuvade. Men det kommer strax att se annorlunda ut för om några sekunder kommer domkyrkans klocka att slå tre och det är det betydelsefulla timslaget när Uppsala studenterna sätter på sig sina vita mössor. Nu slog just klockan tre som ni kanske hörde och nu viftar alla med sina vita mössor och nu har hela Drottninggatan blivit beklädd med ett vitt snötäcke. eller om man skulle använda en vårlig bild så kanske man skulle kunna säga att vitsypperna har slagit ut.